Bolina Otca i Sina i Svetoga Duha Ovaj odlomak Svetog Evanđelja Braćo i sese Toliko je značajan Toliko je važan I toliko predstavlja Korijen naše vjere Da Imamo neku vjeru, a ona nije kao iz nekog čokota izrasla. Upravo iz ovih događaja, budimo sigurni, braćo i sestre, to i nije uopšte teško. Budimo sigurni da mi vjere nemamo. Pazite, kad kažemo da nemamo vjere, time želimo da napravimo jasnu i oštru i Neophodnu razliku između vjere koju su imali sveti apostoli, između vjere koju su imali svete žene mironosice, između vjere koju su imali svi pravoslavni hrišćani i koju imaju do dana današnjeg i koju će imati dok bude vremena za vjerovanje, dok vjera i nada ne pređu u viđenje, to jest tu ljubav, a ljubav je viđenje. Dakle, pravi je između te vjere i onoga što vrlo često mi imamo i nazivamo vjerom, a što zapravo nije vjera. Nije vjera apostolska, nije vjera mironosivca, nije vjera pravoslovna, nego razne pojave palo ga stanje, pale prirode, razne projekcije, oštećene duše, emotivni doživljaji i strasni naboj. A sve to, braću i sestre, nije vjera apostolska, i ako hoćete, nije vjera koja spasava. A da bismo imali tu vjeru, Da bi naša vjera imala isti korijen kao što je vjera apostola Petra. Da bi naše oči vidjele isto ono što su vidjele i oči svetoga apostola Jovana Bogoslova i što su vidjele oči svetih Mironosica, a posle njih i oči mnogih drugih koji su njima povjerovali to jest crkvi Božjoj, apostolskoj i pravoslavnoj, mi moramo da se zadržimo na ovom događaju. Ali baš na ovom, ne smije to, braću i sasa, da bude improvizacija. Ja vjerujem, u šta ti vjeruješ? Gde si ti tu vjeru pokupio? Ko je tebi ispričao sve to? Je li ima neko da je kao što idu apostolak, dotrčala Marije Magdalina. Koji je do tebe dotrčala ti kaže? Je ti rekao neko. Ako nije, onda ti nemaš vjeru. Tebe je neko morao da uvede u vjeru. Tebe je neko morao da obraduje. Do tebe je neko morao trčeći, zadihan sa strahom i radošću da dođe pa da ti prenese radosnu vjes i da ono se pošto smo čuli od Vaskraslog Gospoda da ono u potvrdu da je zaista ustao iz koju su nam anđeli dali a hamilu Gavriilo je i bili anđel kako ga mi nazivamo zahvaljujući onoj lepoti iz Miurešave odi i sestre Treba da pošalju nekoga, taj neko da dođe do nas i da nas obraduje, da nam dušu bolesnu i malovjernu i nevjernu nakave mi na ovaj novi istinski čokot, jedini istinski čokot koji može da da pravu i istinitu vjeru, a vjeru u koga, braće i sestri? Vjeru u vaskra svoga Gospoda Isusa Hrista Vidite ovo sav svijet Sav prostor Svo vrijeme Budimo praktični Svi vjekovi braće i sestre Od postanja svijeta A pa do kraja svijeta i vremena Sve se to zumiralo U ovu tačku U ovaj trenutak Ako hoćete I u ovaj prostor Jerusalimskog groba Sve se tu Zumira u svetu Zgusnuto i u napetom Iščekivanju Da li će ustati Ili neće Ako ne ustane Onda sve po starom Onda svako Svoj posao Svako svoju Umišljenu isfantaziranu, izmaštanu vjeru neka i dalje vjeruje neka svako ima svoga Boga neka se svako klanja kome hoće i onda, a i danas vraćaju se slobodno ako kamen ne bude odvaljen od groba i ako grob ne ostane prazan onda svi mi imamo pravo da vjerujemo u što god hoćemo I da radimo, vjerujte, šta god hoćemo. I zato je važno, evo velika subota nas priprema za sutrašnji dan. Zumira se, braći i sestri, svo vrijeme, sav prostor, sve, sve, sve, sve. Upravo pred Jerusalimskim grobom. I šta se dešava? Ustaje... Gospod naš Isus Hristos, podižujući i nas iz groba, podižujući čoveka iz smrti, braćo i sestre. I od tog trenutka, od trenutka vaskrsenja gospodnje, postaje novi svijet, braćo i sestre. Možemo slobodno reći novo stvaranje, novo carstvo, sve postaje novo. Ne samo u onom vremenu i za nekolicinu njegovih učenika i nekolicinu žena koje su ga pratile. Nije to, braćo i sestre, njihova stvar i nije to samo njihova radost. Ne, to je radost za sve naredne generacije pa i za ovu našu. Baš prava radost za naše vrijeme i za svakoga od nas. Jer Gospod naš Isus Hristos ustaje iz groba radi nas, radi mene lično i radi svakoga od vas, lično, braćo i sestre. I to je potpuno nova mogućnost, to je novi svijet, to je nova radost i korijen nove vjere. Ali pazite ovo, mnogo je to važno. Zato što je Ogromna provalija sa svih strana, braća i sestre, i vrlo ovako možemo u nju da upadnemo. Ovi trenuci, ovi događaji, ova straža, ajde sad da se ne vraćamo u ono što smo čitali juče i prekliče, sve ono, svi oni događaji, ona trska... Ono pljuvanje, oni šamari, to sve, braći i sestre, mora da bude u središtu našega srca. To mora da bude u središtu našega uma. Um u čijem centru nije raspeti i To je bolest, braći i sestre. Tamo je teško i pogledom ući, a kamo li biti od takvoga uma? To je, to je strašan haosik. Um koji nije umiren krstom, volja koja nije osreštana voljom Božijom i srce koje se ne poklanja kao svome caru, raspetome Bogu. To je, braćo i sestre, atmosfera, to je pakla u čovjeku, to je haos. Mi... Sa našim preciznim instrumentima registrujemo neke smetnje, pa to nazivamo neurotičnim simptomima, psihozom, laganom, depresijom i ko kakvim drugim šiframa. Ili psihijatrijskim ili iz nekih drugih medicinskih oblasti. Međutim, braćo i sestre... U sredini tih problema je haos, u sredini je pakao, srce, um i volja bez Boga, to je, braćo i srce, haos. To je veliki nemir i velika bolest. Tako da ono što mi primjećujemo nije sve, problem je mnogo, mnogo, mnogo dublji. Jedini način da izađemo iz tog problema... Evo danas pred nama. Jedini koji može da ga riješi, evo ga danas, ustaje iz groba. Za sve nas. I još nešto, braćo i sestre, mnogo je važno da znamo, jer vidite, Gospod to očigledno traži od nas. Traži jer nam je dao. Mi sve, braćo i sestre, imamo što su imali I oni prije nas Što je imao Sveti Sao Što je imao Sveti Vasilije Što su imali vjerni pravoslavlju Svi naši prethodnici Sve mi isto imamo Mi imamo sve braće i sestre Snimke Mi imamo snimke Uživo iz Jerusalima Iz onih dana Mi braće i sestre Pazite ovo Mi internetom Idemo i tražimo, pretražujemo, slušamo. Pazite ovo, ono što se desi u grobu gospodnje, mi u crkvi imamo odavno, braćo i sestre. Odam, istina, putem interneta čovjek i danas može da otvori evanđelsku stranicu, nije to problem. Ali crkva je to mogla odavno, braćo i sestre. Ona i danas može moga i prije hiljadu godina, šta? da otvori sveto evanđelje i kroz crkvu, nebozemnu zajednicu Boga i čovjeka, ljudi i angela, da ide kroz vrijeme i da sluša ono što se u praznom grobu govorilo od strane angela, ženama, mironosicama. Ne bojte se vi, znam da tražite Isuse na zarećanina nije ovdje nego ustade mi vidimo braću i sese stražu koja je mrtva od straha popadali momci jaki i spremni od prisustva angela sa munjevitim izrazom lica i sa halinama koje su bile bijelje od snijega Ona bristava slava angelskih vojskih, obasljala zemaljsku stražu i popadali od straha. I moćno odvaljivanje kamena i potvrda da je gospod naš ustao iz mrtvih. I žena mironozica Marija Magdalina vidjevši to, Zatim vidješ i samog gospoda koji reče, raduj se i idi javi, braći mojoj, učenicima mojim, da sam vaskrsao iz mrtvih. I ona trčeći, braći i sestre, trčeći odlazi i javlja apostolima. I onda Petar i Jovan takođe u trku idu ke grobu i vide da je zaista onako kako im je rekao. I to je, braći i sestre, korijen naše vjere. Vjerovati apostolski nemoguće je bez ovog oduševljenja svetih apostola i svetih i ravnoapostolnih žena mironosica. To je nemoguće, braći i sestre. Zato je mnogo važno, a znamo da jeste tako, da najveći dio nas uopšte ne poznaje ove događaje. Evo, kad bi smo krenuli da propitujemo jedni druge. gde je temelj naše vjere? Vrlo brzo, samo malo kad zagrebemo tu površnost našeg života, kamoli površnost naše vjere, one uglavnom... Uh, ona pripada fantazijama ono što mi mislimo da je vjera pa se posle čudimo zašto nam se životi kvate fantazija, braci i sest nema to temelja to je život u nekim obracima u izmišljenim stvarima još da nema tog pravoslavnog ambijenta da nema brojanice da je zakačimo oko ruke da nema bižuteriju koju evo sve više zbog fantazije unosimo u crkve, ne bi se znao kome mi pripadamo. Da nema ovih fresaka što su nam precije ostavili, ko zna šta bismo mi od hramova pravili, kao što prave oni koji su se od predaka i od predanja odvojili, prave cirkuske dvorane, misleći da su to hramovi. Zaboravajući više i da krst treba, i da sveci trebaju, i da majka Božja postoji, nego samo čovjek i Bog, ja Bog i ti Bog. Tako bi smo i mi, da nismo milošću Božjom došli u pravo pravoslavnih hramova, Avi posada se pitanje šta je u hramu našeg srca, kako je tamo vjerno. Šta je u našem umu I po čioj volji mi živimo A ima braće i sestre I razlog svemu tome Zašto mi ne znamo Za sve ovo Zašto nas roditelji više ne uče ovome Zašto je gotovo izuzetak Ja ne znam da li Nikad nisam čuo Zaista možda ima neka porodica Gde roditelji govore Djeci ovu priču Umjesto što im kupuju velike ekrane, ne bi ih pakao kroz razne televizijske sadržaje, odmah odreo i sve zajedno sa kožom i kostima progutao. Pa da posle imaju pored sebe nekovi kome je krv davno popijena, nekovi u će već jutra početi, Da im pluje u lice, da ih šutira, maltretira, izbacuje iz kuća, a oni ne znaju da dete da tu više nema, da je đavo ušao kroz onaj veliki ekran koji su mu naglo mene obezbedili i sve nebrze mašine. Nema da dete da đavo je ušao, a đavo je ušao jer nije bil oca i majke Da skrenu pažnu na ove događaje Da se zadrže na njima i oni i djeca njihova I da ih redovno obnavljaju i u svom i u njihovom svjećanju i pamćanju srca I zato crtani filmovi, holivudske zvijezde, sportski događaje, filmovi pozorišta, politike, ekonomije, reforme, revolucije I razne druge budovaštine, pornografije i šta sve ne, to zauzima prostor naših srca. I kako tamo može ova radost da bude, braće i sestri? Kako u takvom srcu da postoji ovakav čokot? I kako u takvom čovjeku da bude pravoslavna vjera? Nikak. Ima, braće i sestre, neko ko stoji iza toga. Samo kratko, ali važno je to da naglasimo, pa ćemo to što je malo duže potrajala služba oprostiti jedni drugima, a Bogu zablagodariti što nam uopšte daje mogućnost i da pristupimo svetini ovako umrljani i uprljani. Ima, braćo i sestri, još od onog vremena, pazite, obratite pažnju, evanđelski tekst to jako dobro otkriva. Ima jedna akcija Ima jedan savjet Ljudi Istine oni su davno pomrli Samo još čekaju Opšte i Konačnu presudu i večnu smrt a ima onaj koji ih organizuje svakom vremenu Savjet Stražari kad su ustali Posle onog velikog šoka One traume od pojave angela Popadali, braćovi, se se, angelo se pojavio kao munja sa nebese. I popadali momci, kad su se probudili, otrčaše do prvosveštenika i rekuše im šta bi. Vi znate, iši su kod Pilata i reko na varalica reče da će posle tri dana ustati, pa da ne bude poslednja prevara veća nego prva, daj, kaže, stražu da zapečatimo. I Pilat reče, imate i pečatite. I oni su stražali, stražarili, braće i sestre, to bož da ga neko ne ukrade, a u srcu sumnjajući i sluteći da će biti vaskrseni. I šta se desilo? Kad je straža došla, kad su momci i stražari došli i rekli šta bi. E pazite šta se dešava i onda, a šta se dešava i, dena, i danas. A dok one i džahu, misli se mi, odnosi se ka apostolima, gled neki od stražara dođeše u grad i javiše prvosveštenicima sve što se dogodilo. Rekoše im, prvosveštenici, ovo je nešto drugo, ovo je angel sa nebesa, ovo se ne može gledat o Ovo smo jedva preživjeli prvosvešteniče. I ne znam ni sam kako sam došao te javim od onoga što sam vidio. Evo mi zemice još plamsaju od plame na nebesko koji mi je blesnuo pred očima. Arhangela sam vidio prvo svešteniče. A gledajte šta rade zvijeri, a i dan danas Hima, braći i sestre. Ovo je analiza svega ona, onoga što mi nazivamo tajnim društvima masonskim udruženjima, ogložama, zakuvisnim zajednicama. Ovo je, braco i sestre, njihov korijen. Istina, satana je njihov korijen, ali ovo je taj savjet. A oni kaže, sastavivši se sa starješinama, učiniše vijeće i dadoš vojnicima dovoljno novaca, bratite pažno, dovoljno novaca, Govoreći, kažite, učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga, dok smo mi spavali. Iako to čuje namjesnik, mi ćemo guvjeriti i vas osvoboditi brige. A oni, to je stražari, uzevši novce, učiniše kao što biše naučeni. I razglasi se ova riječ među judejima do danas. Ova riječ, braći i sestvi, judejskih prvosvrštenika, to su bili jako opasni ljudi. Mnogo opasni ljudi. Šta opasni? To je na Boga kidisao. To je Boga ubilo, braći i sestvi. Mnogo opasni ljudi. Taj duh i dan danas postoji i tekako je aktivno. I do dan danas Judeji, jevreji ne vjeruju, braćo i seste, da je Gospod ustao izmrtvi. Oni to uopšte ne vjeruju. I kad idete u Jerusalim, koji je bio znak, jevreji preziru hrišćana. Preziru. Danas je Jerusalim pun hrišćana. Jevreji preziru. Oni nas nazivaju i smatraju psima, braćo i seste. Psima. Imate bezboj situacija na ulici, kad ide monah sveštenik i da pogledaju i dokrednu da glavu od njega a oni malo smjeli ili rednosni i plunu u njegovom pravcu naučeni od prvo sveštenika da je prevara da je oni ne uopšteno vjeruju da je Gospodu sto iz mrtvih ali ne samo to nego jako dobro organizovani samo onako kako đavo može da da nadahne čovjeka đavo je Opasan organizator kad treba nekome glavu da otkine i život da uzme. To je, braćo i sest, čitava jedna mašinerija. Ne bih vas sad mnogo zamarao, ovako je služba potrebala, ali ovo su posebni veliki dani. Pa imamo pravo i dopušteno je da se raskomotimo u ovoj počinskoj ljubavi i atmosferi. To je čitav, braći i sestri, jedan mehanizam odvajanja pažnje od onog najglavnije. Vidite, za snimanje samo jednog filmu. Znate li koliko se ljudi angažuju? Mnogo ljudi, djevojte, mnogo ljudi. To je čitava jedna migracija ljudi. Imamo odranoga glumca, koji je živna, je bilena kovac, I on će tu da odgumi i da privlači pažnju. Imamo jedno pa imamo sporedne uloge, pa imamo čitav niz kamermana, pa čitavu produkciju, pa šminkeraj, pa statiste, pa one, pa one, pa one, pa Čitava jedna migracija ljudi, da bi se snimio jedan film koji je, braći i sestre, gledan samo u jednom kratkom vremenskom intervalu. Toliko njih ima koji se više uopšte ne gledaju. Znate, stoju u nekim arhivama, uopšte se više ne gledaju. A znate koliko je bilo uloženo da bi se snimilo sve to? Mnogo. Koliko je vremena oduzeto gledalcima i koliko gažnih usmjerenja njima predato? Pa nije snimen jedan film, nego to su čitave industrije, braći Gledamo crtane filmove, pa čoveč, oko se neko mora otruditi čoveč. Postavlja se jedno pitanje, otkud njima motiv da to rade? To je velika požrtvalanost, braću i sestu. Ili da kažemo, olimpijske igre. Znate da se u nekim gradovima grade posebni kvartovi, pazite, samo zbog olimpijskih igara koje će se održati u tom i tom grabu. Pazite, što to znači? Svi su u tom pravcu. Ne samo sportisti koji će trčati, skakati i prevrtati se, nego i mješalice rade. Arhitekte su uključeni. Spoljašnji, unutrašnji radovi, vodoinstavljeteri, čita jedna migracija, zbog olimpijskih igara. Pa onda sportski stadion Braći i sest, nas je neko žestoko poklopio. Kao neki vampir iz podnebesa, kao neki oktopod koji nam svu krv popi. Samo smo nekoliko, da kažemo, primjera na naveli. Šta se sve ne radi danas uzavut? Ali nije to uzavut, braći i sest. Zašto se sve to se sve to čini? Zašto stavno, zašto uporno, zašto bez prestanka? Iz jednog jedinog razloga, da ovo što smo danas pročitali, ovaj događaj u Jerusalimu, ovaj grob u kome Angel govori o vječnom životu i o Bogu koji nam je donio vječnosti, Ovim mironosicima, u ovom trčanju ka apostolima, ovoj radosti koja je pomiješana sa strahom, ovim su srcima ljudi i Boga vaskrslog, ljudi i anđela, ovim apostolima koji su u strahu i radosti međumiceli, jeli moguće da ustoi iz mrtvih? Onim sumnjama Onom tolminom prstu koji je isplužen da dodirne tijelo gospoda i Boga njegovog, koji je pred njim ustao iz groba, proži ruku svoju, kaže, i opipaj rane moje i vidi da sam ja, gospod tvoj i Bog tvoj. I mnogo, mnogo, mnogo toga drugog. E sve ono se dešava da ne bismo okusili od ooga, brać i sas. Vjerujte. Kad vidite sve te velike, mega događaje, te globalne procese, projekte, pa ono što se dešava u ovom našem malom okviru, u ovom našem malom prostoru, sve to što se dešava, pa i ove sezone, znate, sezone, što mislite? Zašto sezona? Da ne bi imao vječnu radost, da se ne bi vječno opustio u Carstvu Nebeskom, Zato da se svi stariju ti bude dobro u vremenu, da ti voda bude zagrijana ili hladna, samo da bi što dublje ušao u vječni jogaj. A tamo ćeš ući ako se ne sjediniš sa onim koji danas ustaje iz mrtvih. Hoćemo da kažemo, braći i sest, da je strašna satanska revnost. Strahovit njegov angažman. Na svim poljima samo da mi ne čujemo da je gospod ustao iz mrti i da ne povjerujemo apostovskom vjeru I da namovi ovi događaji, i ne samo ovi, nego i oni bliski ovima, izmaknu pažnje. I da nam ostavi prostor kao da vjerujemo. I nažalost, najveći broj nas, to moramo reći jer je istina, ima takvu praznu vjeru, braći i sestri praznu i klimavu vjeru. Nije to ona vjera koja, koja je postojana, koja je stamen, koja ne može ništa da priđe više, ni sa jedne strane. Kakva pomisao da ona iđe, ona izgori od tog plamena, jer tu angel stoji. Angel u umu, ah umu, kakva pomisao, našta da te pozove, našta da te navuče, koju radost da ti prinese. A ti si čuo, raduj se od angela, Č si raduje se od gospoda. Čuos si radju se od tilja i tide mučenih ka i spojenika svetitelja. Et toga sveti vasilije izo svoga govori ne prestano. Radujte se, Pearcetinski,radjte se, Simeon dajbabski EUve naše dane. Radujte se, Nikolaaj sveti i dorimirovi. Rano Apostoni, uzviknuje, radujte se Da smogao ga, izgleda, najmanje mi čuvi, A čuju ga na svim kontinentima. Istu tu radost, braćuje se. Ista ta, nije to neka druga. To je ista ta radost. Isti je čokot. Isti je korijen. Isti je Bog. Isti smo i mi, ljudi kojima je samo On dao život vječni. Niko drugi. Zato... Svećajmo se ovih događaja, braće i sese. Znamo da su oni za mnogi od nas novi. Ovaj evanđelski tekst, pa gotovo da malo ljudi uopšte zna raspore na to je nešto da A ne može tako, braće i sese. Ne može tako. I uzmite ona Vaskrsna evanđelja, imate ih tamo u kalendarima, svake nedelje imate na jutrenju obilježenu Vaskrsnu evanđelje, je upravo ona govore o tim događajima vezanim za Vaskrsenje našeg Gospoda Isusa Hrista. To treba da bude temelj našeg novog života. Baš to! I probajte i budite sigurni, bratvi i sest, da ako to postavimo kao temelje našeg novog života, sveukupnog života, i misli, i želja, i osjećanja, da ćemo zaista osjetljiti Da je Gospod ustao iz mrtvih i da je u nama kao živ, duhom svojim, svetim. Neka bi tako bilo i danas, da osjetimo zaloge vječnog života, blagodaću duha svetog, daj Bože i sutra, da osjetimo tu radost, odnosno večeras u paskalnoj večeri, liturgiji, da osjetimo da sveto sve to ozbiljno, braće i sestre da rastjeramo te naše misli i pomisli, da se to makne od nas, da damo gospodu prosora da priđe, a on nikad neće sam sa tobom, samo ti i on, on nikad duštvo neće praviti tako, ko da ga primiš sa svima svetim. ko da ga primiš sa svim apostolima, ko da ga primiš i sa mironosicama jer džeće gospod bez apostola Gdje će on bez mironosica, gdje će on bez svojih mučenika, ispovjednika, učitelja, arhijereja, podvižnika. Gdje će on bez svojih angela, a gdje će bez majke svoje. I gdje će bez oca svoga i kako drugačije do duhom sveti. To je, braće i sestre, sve tu, to je sve ovdje, to je sve i sad i danas. I daj Bože i misanim u vekove vekovo da budemo. Amin.